פרק מ"ח. ואלה שמות השבטים: מקצה צפונה, אל יד דרך חתלון, לבוא חמת, חצר עינן, גבול דמשק, צפונה אליד יד חמת, והיו לו פאת קדים הים, דן אחד, ועל גבול דן, מפאת קדים עד פאת ימה, אשר אחד.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 ועל גבול ראוון, מפאת קדים עד פעת ימה, יהודה אחד. ועל גבול יהודה, מפאת קדים עד פעת ימה, תהיה התרומה, אשר תרימו חמישה ועשרים אלף רוחב, ואורך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פעת ימה, והיה המקדש בתוכו. התרומה, אשר תרימו לאדוני, אורך חמישה ועשרים אלף, ורוחב,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 שער יששכר, אחד, שער זבולון, אחד, פאת ימה, חמש מאות וארבעת אלפים, שעריהם שלושה, שער גד, אחד, שער אשר, אחד, שער נפתלי, אחד, סביב שמונה עשר אלף, ושם העיר מיום, אדוני שמה. עד כאן ספר יחזקאל.